Щойно він зіскочив з кобили, як із річки виліз голий хлопчик і став сушитися якоюсь бурою дергою на зразок кобиняка. «Ти тут пристайні?» – запитав Дунк. На вигляд хлопчик мав років вісім чи дев'ять. Блідий та кістлявий, ноги обліплені грязюкою по самій гомілки. Але найбільшою чудасією в хлопцеві було волосся, бо його бракувало. Зовсім. Вичистино мені кобилу, тоді засип вівса усім трьом коням. Упораєшся?» Хлопець нахабно витріщився на гостя. «Упорався б, якби схотів». Дунг спохмурнів. «А ну не смій базікати, казна що, перед тобою лицар, затям собі. Не надто ви схожі на лицаря». «А хіба всі лицарі однакові? Лицарі всякі бувають, та ви на жодного не схожі, у вас он меч на мотузку телепається. То що, аби піхви не падали, гайда худко коней, впорайся, отримаєш мідяка, не впорайся, лящав в ухо!» Він не став чекати, що у відповідь збреше малий стайняр, а відвернувся і плечем штовхнув двері. Цієї години корчма мала б гудіти від люду, та натомість стояла майже порожня. За одним столом зморило молодого панича у розкішній одамашковій делії. Той тихенько похропував у калюжу розлитого вина, та, окрім нього, не було ані душі. Дунк збентежено роззирався навколо, доки з кухні не з'явилася повненька, коротенька, трохи зжовтіла лицем жіночка. Сідайте, де бачите, подати пива або в вечерю? запитала вона. І те і інше. Дунк зайняв стільця коло вікна, що найдалі від панича.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 Півмістечка попхалося на турнір. Мої харцизяки теж утекли б, якби я попустила. Ой, Леле, що з корчмою буде, як я помру, і вони її успадкують? Хлопець ладен круглий день тинятися поміж вояків, а дівчисько зітхає і хихотить щойно десь за вікном лицар промайне. І що в тій голові робиться? Я їй вже казала, лицарів з посполитими з одного і того самого ліплено, а хліб та яйця, однак, не здешевіють, хоч би там скільки вони списів поламали. Корчмарка зміряла думка цікавим поглядом. Його меч та щит промовляли про одне, а мотузяний очкур і груба полотняна сорочка про інше. «А, та ви й самі, напевне, на турнір?» Перш ніж відповісти, він ковтнув пива. Кольору темного горіха, на смак міцне і густе, кращого й бажати годі. «Еж, та не обичого, а за перемогою!» «О, такого", буркнула хазяйка, але не образливо. У іншому кутку корчми панич підняв голову з калюжів вина. Він мав хворобливого кольору обличчя під стріхою світло-брунатного волосся. Підборіддя поросло світлою щетиною. Панич потер очі, глипнув на Дунка і проказав. «Я б бачив тебе у вісні, а тоді наставив пальця тремтливої руки. Не підходь, чуєш? Не наближайся до мене!» Нічого не розуміючи, Дунк вирячився на нього. Прошу пана.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 «Я схотів повію, але тут їх катма. Усі втекли на ясенбродську луку. Побийте мене, боги, де б його вина випити?» Хилитаючись, він пошкандибав геті з трапезної. Дунк почув, як панич видирається сходами, щось мугикаючи. Жалюгідне створіння, але відки він може мене знати», – замислився Дунк над кухлем пива. Ягня видалося йому найсмачнішим з усього колись куштованого.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 Третього задля забави, а тоді й четвертого, бо нині був сам собі і хазяїн. Наостанок він заплатив корчмарці срібняка і нарешту отримав жменю мідяків. Коли дунк встав з за столу, вже спустилася глупа ніч, натоптане черево поліпшило настрій, хоча гаманець і полегшив. Він бадьоро закрокував до стайні аж раптом попереду заіржав кінь. Тихо, братику, мовив хлопчачий голос.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 Як я відповім зі стуленою пелькою?» Хлопець вивернувся з кольчуги та зронив її на підлогу. «Ну то розтули і відповідай», – дозволив Дунк. «Тепер підніми кольчугу, обтруси з неї мотлох і поклади, де взяв. Шоломця теж. Ти коней погодував, як я тобі наказав, аби строніжку почистив?» «Геш», – відповів хлопчисько, обтрушуючи солому з кольчуги. «Ви ж їдете до Ясенброду, так? Візьміть мене з собою, пане лицарю».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 Колись був, зізнався Дунк, поки старий лицар не взяв до себе у службу. «Візьміть мене служити за зброєносця!» «Я не потребую зброєносця», – відрізав Дунк. «Кожен лицар потребує», – заперечив хлопчик. «А ви, напевне, без зброєносця пропадете!» Дунк загрозливо підняв руку. «Зараз дам лящав в ухо, то сам пропадеш! Насип мені торбов'ю вса, поїду до Ясенброду, сам один!»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 Дерева сяїли у місячному світлі, небо розкинулося безхмарне і помережене плетивом зірок. Але виїжджаючи на дорогу, Дунк відчував, як малий мовчки похмуро вдивляється йому в спину.